Euro bat eta irurogeita amabost zentimo. Lau euro eta hogeita amar zentimo. Amabost euro eta hogei zentimo. Amabi euro. Hogeita zazpi euro. Heme euro eta berrogeita amar